ikiwa ndoa kati ya mwanamke na mwanaume ni haramu katika kabair mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala je jambo la aliwaad Jambola asihak jambola mwanamke kukidisha hawa yake na mwanamume mwenzake, au mwanaume kukidisha hawa yake na mwanamama mwenzake haya ni katika madhambi makubwa katika mambo ambayo yanamchukiza Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hivyo imma mtukidisha hewa yake na mke asiyakuwa mke wake au mume asiyakuwa mume wake au mwanaume kwa au mwanamke haya yote ni mambo ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ameiharamisha katika madhambi makubwa na mambo ambayo inampa mwanadamu inamfardishia e, mwanadamu kupata hasira za Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikiwa hata tubia, basi adhabu ya kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yatakuwa ni mazito mno na jambo lingine ndugu zangu ambayo الشيخ بن باز رحمه الله تعالى املت هذه كتابه هي اسمع ويدخل في ذلك العاده السريه المعروفة ذل ذلك ايه هي محرمه لالعاده للمذويه يا كسيري الذي بعضه بعضه يفعل وهي الاستمناء استمناء nayo نكجتوى ikawa kijana wa kiume atacheza na sehemu zake za siri kwa shauwa kwa shauwa mpaka aweze kukidhi haja yake vile vile kina dada ile msichana wa mshana wa Kiislamu au yoyote vile akacheza na sehemu zake za siri mpaka akaweza kukidhi shahawa zake hili ni jambo ambalo kulingamana na aya hii limeharamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala Sheikh Assema, kullu hatha la yajuz wa huwa min al -uduan. Yote haya ni mambo ambayo hayaruhusiwi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika kupita mipaka na kujidhulumu. Allah anasema faulaika ulai kahum al-adun, wenye kupita mipaka, wenye kudhulumu nafsi zao na wataenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala umepita mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo mtu kuzini au mtu kuwa na mwanaume kwa mwanaume au mwanamke kwa mwanamke au istimna istimna kujitoa mani na mtu kukadisha hawazake kutumia mikono yake yote haya ni katika mambo ambayo kwa mujibu wa aya hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yameharamishwa na sisi tuwajua kuwa ndugu zangu zinaa tu kufanya lile teno la ngono moja kwa moja la bali chochote ambacho kwamba ni sababu ya kupelekea katika zina inahisabewa kuwa ni sehemu ya zina